פרק י"ז חטאת יהודה, כתובה בעט ברזל בציפורן שמיר, חרושה על לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם, כזכור בניהם מזבחותם, באשריהם על עץ רענן, על גבעות הגבהות, הררי בשדה, חיילך כל אוצרותיך לבז אתן, במותיך בחטאת בכל גבוליך, ושמטת ובך מנחלתך אשר נתתי לך, והעבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת, כי אש קדחתם בעפי עד עולם תוקד. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור לבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבו טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה, ולא תשב. ברוך הגבר, אשר יבטח בה', והיה אדוני מבטחו, והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבו חום, והיה עליהו רענן, ובשעת בצורת לא ידאג. ולא ימיש מעשות פרי. עקב הלב מכל, ואנוש הוא, מידענו. מי אני, אדוני, חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו, כפרי מעלליו. קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט. בחצי ימיו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. מקווה ישראל, אדוני, כל עוזביך יבושו, וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את אדוני. רפאני, אדוני, וארפה, הושיעני ואבשע, כי תהילתי עתה. הנה המה, אומרים אלי, איה דבר אדוני, יבו נא. ואני לא אצתי מרועה אחריך, ויום אנוש לא התאבדי, אתה ידעת, מוצא שפתי נוכח פניך היה. אל תהיה לי למחיתה, מחסי אתה ביום רעה, יבושו רודפיי, ואל אבושה אני. יחתו המה, ואל אחתה אני. הביא עליהם יום רעה. ומשני שיברון שוברים. כה אמר אדוני אלי, הלוך ועמדת בשער בני העם, אשר יבואו בו מלכי יהודה, באשר יצאו בו ובכל שערי ירושלים. ואמרת עליהם, שמעו דבר אדוני, מלכי יהודה וכל יהודה, וכל יושבי ירושלים הבאים בשערים האלה. כה אמר אדוני, הישמרו בנפשותיכם, ואל תשאו מסע ביום השבת, והוויתם בשערי ירושלים. ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת, וכל מלאכה לא תעשו. וקידשתם את יום השבת, כאשר ציוויתי את אבותיכם. ולא שמעו, ולא הטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, לבלתי שמועה, ולבלתי קחת מוסר. והיה אם שמוע תשמעון אלי נאום אדוני לבלתי הביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בו כל מלאכה. ובאו בשערי העיר הזאת מלאכים ושרים יושבים על כיסא דוד רוכבים ברכב ובסוסים המה בשריהם איש יהודה ויושבי ירושלים, וישבה העיר הזאת לעולם. ובאו מערי יהודה, ומסבבות ירושלים, ומארץ בנימין, ומן השפלה, ומן ההר, ומן הנגב, מביאים עולה וזבח, ומנחה ולבונה, ומביאי תודה, בית אדוני. ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת, ולבלתי שאת משא. ובוא בשערי ירושלים ביום השבת, והצטתי אש בשעריה, ואכלה ארמנות ירושלים, ולא תכבה.